Informativos locais da Radio Filispín. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite Dende Ferrol. Opa, que tal? Este é o informativo semanal de Radio Filispín, un espazo realizado coa contribución de todas e todos, grazas á participación desinteresada da redazón filispiniana. Este é o contido de titulares para esta edición. A intervención da portavoz da Plataforma SOS Sanidade Pública no Pleno Municipal do Concilio de Ferrol do pasado 27 de marzo pon nervosos aos monaguillos do Partido Popular desta cidade. Non lo contará o noso compañero Antonio. Noticias dialogadas. O traballo dos cuidados ás persoas maiores é un servizo esencial maiormente mans do sector privado. Grandes corporazóns repártense ao pastel de milleiros de millóns de euros. Un deses doces chama Galiza, un país envellecido onde máis do 25% da poboazón supera os 65 anos. En Ferrol, os dados de persoas con dependenza recoñecida non atendida son alarmantes. Non lo contarán Lupe e Ignacio Precisamente o Faladoiro de Filipín tratou esta semana na súa última edición do edadismo, da súidade non desesada das mortes en compañía que comezan a ser habituais na cidade de Ferrol O psiquiatra Manolo Castro e a arquitecta María Fernández Lemos foron convidados nesta ocasión. Un dos impulsores do programa, César Pita, convídanos a escoitalo a través desta sintonía ou mesmo a través do podcast en opaicon26latinas.blogspot.com. A pasada segunda-feira en Ferrol, como noutras cidades e vilas da Galiza, tivo lugar unha nova concentración convocada pola coordenadora galega de solidariedade con Palestina dentro dunha xornada nacional contra o xenocidio e o apartheid. Bruno Teixeiro, leu o comunicado da coordinadora e o médico gazatí afincado en Ferrol, Amir Ismail, tivo unhas palabras de denuncia e agradecemento. Ignacio estivo alí e non o contará. De Minas e Lixo, con conto da Radio Raposeira na Filispín. Mortes na mina. Cinco traballadores mortos e catro graves pola avaricia, dos empresarios de industria mineira no Concello de Degaña, en Asturias. No lo contará Óscar desde Radio Raposeira. Nace na Galiza a Plataforma Galega Pola Paz contra o militarismo, a OTAN e a guerra. Para o mércores 9 de abril convocan concentracións nas sete cidades do noso país. Informará Lupe Cés. O colectivo Memoria Histórica Democrática presenta o libro Alejandro Viana, un galego ao fronte do rescate dos refugiados republicanos, escrito por Roberto Meras Cobas. Acontecerá o vindeiro sábado 5 de abril no Museo de Humor de Fene. Non lo contará o noso compañeiro Fer. A segunda novela do Ferrolán, Miguel Castro Serantes, La cuadrilla de las olas rotas, está publicada por Foucault Bussan e será presentada aos sobes 10 de abril a sete do Serán no Centro Cívico de Canido en Ferrol. Un acto conducido por Laura Couto. Informará Pequeno Monstro. As comadres das letras presentan o seu segundo libro, Cereixas roubadas. Unha sesión Bermú literaria con música en directo este sábado 5 de abril, a unha do mediodía, no Centro Cívico de Canido, dará forma a este acto. No lo conta Ana Lucecu coa colaboración de Flora Miranda. un clásico no informativo da Radio Filispín. As actividades da Fundación Artabria servirán para ir rematando con todo isto. En detalle nos lo contará o noso compañero Xorse Mirancos. E despidiremos con música. A do contrabaixista ferrolán, Baldo Martínez, que co seu sexteto presentará no Teatro Jofre de Ferrol o vindeiro 11 de abril, a xoito e media dos serán a súa última obra, Música Imaginaria, sete movimentos en clave de jazz. E agora xa, as novas contadas polos seus protagonistas. Comezamos. O pasado xoves 27 de marzo levouse a cabo o Pleno Municipal do Concello de Ferrol. Un dos puntos a tratar a moción en apoio ás reivindicacións da plataforma Sos Sanidade Pública presentada conxuntamente polo PSOE, BNG e Ferrol en común Comezou o punto coa palabra de Susana Alaniz En representación de dita plataforma Anunciando a próxima movilización que terá lugar en Compostela O Bendeiro domingo 5 de abril E enumerando as súas reivindicacións Escoitamos a Susana Máis atención primaria Centros de saúde e PACs dotados de persoal suficiente De todas as categorías Ben equipados Accesibles en 24-48 horas como máximo Consultas presenciais a solicitude do paciente reorientar a atención primaria, a promoción, prevención, traballo comunitario e participación social. Continuaron as intervencións os representantes dos partidos que presentaron a moción, agradecendo a presenza e intervención da Plataforma No Pleno, exponendo a situación da sanidade pública tanto na nosa comarca como no país e facendo un chamamento a participación na manifestación. Escoitamos un fragmento da intervención de Jorge Suárez de Ferrol en Común. Bueno, primeiro lugar, agradecer ás persoas da Plataforma que están hoxe aquí, Eh, activistas incansables que, dende logo, deberían ser un exemplo para toda a ciudadanía que queira ter un mínimo de conciencia política eh, que, ademais, pues, están na plataforma eh, non só eles, senón que a plataforma que é o que tamén que quede constancia que integran moitísimos profesionais da sanidade que saben do que falan organizacións sindicais que están integrados tamén por profesionais da sanidade que fan análises concienzudos dos problemas reais de sanidade pública e partidos políticos. Pola súa parte, María del Carmen García Fraga, concellera do Partido Popular, defendou a xestión do goberno da xunta respecto á sanidade pública e criticou o posicionamento da plataforma SOS Sanidade Pública calificando-a de partidista. Temos que, bueno, pues que afirmar que o compromiso eh, do goberno autonómico neste ámbito é eh, total. É eh, Total, eh, de verdade, que quero comenzar dicindo sin ninguna dúbida que a Xunta potencia a sanidade pública e que temos que recoñecer que a xestión da sanidade pública da Xunta de Galicia é francamente boa. Pero tamén me gusta decir que, dende o ano 2009, pois esta plataforma, que era totalmente compracente pois, co goberno autonómico aquel momento, pasou a ser crítica dun xeito feroz pois, de calquera medida adoptada en materia sanitaria por parte da Xunta. Pareceme a verdade mentira que esta mesma plataforma adoptara a oposición ao convenio asinado entre os ergas e a Fundación Amancio Ortega, pola que se financiaron novos materiais e novos aparellos de tratamento de diagnóstico contra o cancro. Que magua tamén ter que oír que esos aparellos eran innecesarios, que había moitos e que non se usaban por falta de persoal e que, polo tanto, se opoñían a este convenio. Escoitamos agora a resposta do concedero do PSOE, Julián Reina Villalón. É a primeira vez Dende que eu son concelleiro Que dende unha bancada Dos grupos políticos Se ataca directamente A un colectivo Que ven aquí a facer Unha reivindicación Cando sabemos todos e todas Que ese colectivo Non ten opción de réplica Porque teñen unha intervención inicial E non poden contestar A sarta de mentiras que dixo A súa, súa concelleira De verdade Pido yo formalmente neste pleno, señor alcalde, discúlpense dende o seu grupo, porque unha cousa é a discrepancia política, pero non se ataca nunca, creo que era unha regla que había aquí, ou unha regla de educación, non se ataca nunca a un colectivo que con máis ou menos razón, neste caso con toda a razón, ven a facer a este pleno unha reivindicación. O que acaba de pasar neste pleno é unha auténtica vergoña a consellera do PP insistiu nos seus comentarios hacia a Plataforma, e tamén na defensa da xestión da xunta e do seu partido. De dadas formas, miren, eu non quería dicirlle, pero é que me vexo na obriga de dicir de pois que todos sabemos que promove esta Plataforma, decío antes o señor Suárez, activistas e tal. Entón, bueno, pois, é unha entidade pois fondamente partidista, e iso non se non lle escapa a ninguén. E, que non ten ou de interese, é dicir, pola mellora da sanidade, sino que o que ten de verdade como objetivo, e xa digo, non me gustaría comentálo, é exclusivamente atacar a Xunta de Galicia e o Partido Popular. De verdade, quero tamén comentar que a moción tamén parte de premisas erróneas, porque nin houbo recortes na sanidade pública, nin houbo un aumento da sanidade privada. Na última quenda de palabra, tanto PSOE como Ferrol en común e o BNG voltaron a pedir respecto cara a plataforma. Escoítamolo na voz de María del Mar López González, concelleira do BNG. Bueno, para rematar, creo que neste pleno non pode haber intervencións deste xeito contra unha eh, plataforma, unha asociación que veñen a expoñer unha situación, en vez de desculparse na segunda intervención, vostede continúa no enfrentamento. Neste grupo pedimos respeito e, de novo, agradecer unha vez máis a presencia da Plataforma Soxanidade Pública. Finalmente, a moción rexectouse cos votos en contra do Partido Popular. Votos a favor da moción, en contra... Venga, a moción queda rexectada por 13 votos en contra e 12 a favor. Informou Antonio Dendo Inferniño para Radio Filispín. Noticias dialogadas Diálogo de novas Hola Lupe Hola Ignacio Viches como está Inzada a cidade de faixas Das traballadoras Do Servicio de Atención no fogar, Reivindicando Mellor salariais Eh, xa era xa, porque eu vin novas tamén de que había reivindicacións das condicións de traballo, que sí, son duras. tamén das condicións de traballo, mesmos aí hai pou unha noticia relacionada co Concello de Valdoviño, onde había concentracións porque incluso sufrían agresións en alguns domicilios. Sí, bueno imagino que non será unha cuestión moi habitual, sino, pobre de nós pero sí que as condicións de traballo son duras, son dures Bueno, é un sector moi feminizado, polo tanto, nos sectores feminizados xa sabes que se cobra menos, que as condicións de traballo son están máis fastidiadas, eh, pero en cambio é un, é un servicio fundamental, que, a, que unha persoa que o non precise pois poda ter servicios de hixiene, de alimentación, manter o seu corpo en condicións hixiénicas básicas, axudar xa a mobilidade nas cousas básicas do mantenimento da vida, é o que nos fai humanos, realmente, é un traballo importantísimo. Sí, por suposto, é, é unha casualidade, antes mesmo falábamos no faladoiro, no faladoiro de Filispín, do tema do hidedismo, non? é dicir, a discriminación por tema de idade. E, e o tema da dependencia de persoas maiores e os seus cuidados e tal, ten moito que ver con isto, con, con esta discriminación. Non? É dicir, que a falta de unhas condicións de traballo dignas das persoas que dedicadas aos cuidados, o que fan é discriminar. O pois resulta que isto que estamos dicindo que é tan importantísimo, está fundamentalmente privatizado. Está privatizado, está levado adiante por empresas que están buscando simplemente o beneficio, que saca un beneficio importante neses contratos que fan con a Xunta de Galicia e con os concellos e creo que isto onde está a raíz do problema. ¿no? Sí, eu penso que é un problema de tipo estrutural, é dicir que, como non se, se, se colla ben o tema do, dos cuidados, Como non se, se acabe con a privatización, co negocio que significa todo ese tipo de grandes corporacións que se dedican a, a contratar este de dinero público, que é donde están chupando dinero público para facer negocio, como non se, se trata isto en condición, se se resolvado dunha vez isto, unha bomba, vamos. Porque as condicións de traballo son fatais, os salarios son pésimos eh, e os cuidados... Pois, pois vaisan de calidade, non? De todas as maneiras, vamos, neste sector, vese que hai moitas mulleres moi loitadoras, porque non é só aquí en Ferrol, eh? que eu vexe noticias de todas partes de, de Galiza dicindo que, que se está movilizando, que están reivindicando o convenio, que están plantexando folgas, eh, están peleando, están peleando Para, non só polas súas condicións de traballo e o seu salario, sino que están traballando, traballando e loitando por todas e todos nós, porque que melloren esos servizos do que moitos ou moitas, a mellora acabamos de dependendo, non, de deses de servizos de, de cuidados, pois que seña un servicio de calidade e un servicio onde non prime o beneficio, senón que o que prime seña o bienestar dos usuarios e usuarias. Sí, eu penso que está que neste momento hai unha hai unha, unha situación de emerxencia. Eh, nos temas das residencias de maiores e no tema dos servicios de axuda no fogar hai unha situación de emergencia que políticamente mesmo se vía detallar, non só sindicalmente sino que políticamente e nesto entran tanto concellos como entra tamén a xunta de Galicia o Parlamento de Galicia que terá que, que tomar medidas a, a este nivel bueno, pois seguiremos falando deste tema Vale, seguiremos, porque é un tema eh, considero de moita importancia. Un novo faladoiro de Filipín. O número 5, con Ignacio, César, Vicente, o psicólogo Manolo Castro e a arquiteta María Fernández de Lemos. Un convite para falar, para debater, para dicir e escoitar sobre Edadismo, edadismo asociada á bellez, para falar da súa idade non desexada, as mortes sen compañía, o malvivir en lugares non axeitados á idade, para falar das necesidades de mudanzas, en novas vivendas, en novas residencias, en definitiva, en novas propostas en busca da dignidade. Escoitado todo este máis no faladoiro de Filispín número 5. Informou para a Rádio Filispín... César Pita. O sea, topámonos aquí na Praza do Concello de Ferrol como en 34 cidades entre cidades e vilas da Galiza en solidariedade co povo palestino contra a ocupación e contra o xenocidio contra o pergén do povo palestino. Esta concentración está convocada pola coordinadora galega en solidade com o povo palestino. e A normalización, hoxe saímos ás rúas nesta jornada nacional de movilización varios milleiros de persoas nunha verdadeira resposta de país. Porque o noso povo irmán palestino continúa a ser agredido polos enocidas, sometido a unha ocupación criminal, que sega a deixar novas vítimas e a victimar ainda máis as que se apadeceron a súa violencia. O motivo desta Xornada Nacional de Movilización é demostrar, máis unha vez a solidaridade do povo galego. Non só frente a ocupazón e xenocidio, como tamén agora máis que nunca contra a impunidade da que gozan os criminais e contra os intentos do sionismo de facer fracasar a tregua con novos masacres e máis destrucción. A chamada Comunidade Internacional, rápida e resolutiva para impor sancións, embargos e presión diplomática sempre que interesa, parece non estar en absoluto interesada en condenar o Estado terrorista de Israel, nin en asegurar a continuidade do cesar fogo. E esta é a cuestión principal. Porque o sionismo non actúa só. A matanza de máis de 50.000 persoas na Palestina nos últimos 16 meses a redución da faixa de Gaza ao manto de ruínas e cadáveres, o xogo macabro de abrir e fechar o paso de Rafat aos camións de axuda humanitaria, segundo mellor conveña, o hostigamento aos campos de nos, nos, eh, refugiadas nos territorios ocupados, especialmente en Jenín, nada disto é cousa só do goberno criminal de Israel ni de Benjamín Netanyahu. Por moi xenocida que efectivamente sexa e por moito que os povos do mundo exixamos que sexa xulgado como tal. Israel é, sen dúbida, o brazo executor, máis nada podería facer sen inestimável axuda das potencias imperialistas. Xa o dixemos inúmeras veces, ao longo destes meses de movilizacións permanente e decímolo de novo, sen a participación activa dos Estados Unidos que fornecen armas, intelixencia, cobertura mediática e diplomática e sen un aplauso de non Europea, que máis alá das declaracións continua, pola vía dos feitos, empeñada en chamar terrorista a resistencia e en dar suporte a estes crimes contra o povo palestino e contra a humanidade toda, sen eses apoios esenciais, Israel non poderia levar adiante esta operación de limpeza étnica. Aínda máis, sen eles, o propio Estado fabricado de Israel non existiría hoxe, nin existiría a ocupación que dá lugar a todos estes crimes. Se estamos fartas de que invoquen os dereitos humanos ou os, os chamados valores ocidentais como ariete contra quem non se prega aos intereses das oligarquías imperialistas e de que eses mesmos dereitos humanos fiquen guardados na gaveta cando os criminais son aliados de Occidente. En outubro de 2023, disemos que o noso papel era non deixar nunca de falar da Palestina. E non deixar nunca de xinalar os culpáveis, a comezar polos máis próximos. Porque, diante do xenocidio, o goberno español continúa xinando contratos con Israel, comprándolle armas e alimentando a súa maquinaria militar. O Estado español e o goberno de Pedro Sánchez continúan sendo cúmplices directos do sofrimento do povo palestino. Paga a pena perguntármonos que pasos deu o goberno español para deiter o xenocidio en que se concretou o tardío recoñecemento do Estado da Palestina. Por súa vez, o goberno galego continua a humillar o noso povo, sen sequer sen sequera capaz dunha mínima declaración institucional a favor dos delitos humanos ou de condena do xenocidio. A xunta de Galiza non só se negou a reunirse ou sequer a responder ás demandas de reunión feitas pola coordenadora galega de solidaridade coa Palestina despois da última movilización, ao contrario, mantén unho xento trato preferente coa embaixada israelita e coas oficinas de intereses económicos. Nisto, como en tantas outras cousas, tamén os gobernos van por un lado e o povo por outro. O povo palestino ten dereito a non renderse, ten dereito a resistencia en todas as súas formas, ten dereito a librarse da ocupación e, como todos os povos do mundo, ten dereito a autodeterminación. Ten dereito a que regresen as refuxeadas e os refugiados E, sobre todo, ten dereito a unha vida en paz, nunha terra libre do río mar E por iso nos, solidarias e solidarios, que levamos nas rúas de seis meses, dicímolo novamente, Palestina vencerá. Galiza con Palestina. Palestina vencerá. ¡Sí, Lo que dijo el compañero, les oministran aún más armas, Y, y participan incluso algunos soldados eh, me consta me consta soldados franceses algunos con alguna tristemente en la española participan activamente en la matanza no digo franceses alemanes y estados eh, americanos también. así que nada eh, ojalá que acabe eso cuanto antes y eh, mil gracias a vuestro apoyo incondicional. A mi pueblo palestino, Palestina vencerá. Seguiremos la lucha, la resistencia por todos los medios a nuestro alcance. ¡Viva Palestina libre! Mil gracias a todos. Informó para Rally Filipin, Ignacio González. De minas e lixo Satisfacer as necesidades fisiolóxicas nas vías públicas, tanto con combustela como en ferrol, conlevan multas de ata 750 euros a cualquier persoa que se vexa nun apuro xesa pillada polos chepas ou a policía local coas más no crimen. E tanto ten que o meso xesa verquido sobre pedras históricas, pavimento recén asfaltado, ou bien sobre subido que van parar aos ríos que levan o mar. Vivimos en una sociedad donde se supone que debemos tener una consciencia limpia y no ni saber lo que es, o debería ser de todas. Las proclamas de estos gobiernos y las leyes que promulgan deberían ir siempre encaminadas a respetar y procurar viver en los entornos más limpios posibles. Mas bajo o sistema capitalista, sé que hay quien se puede escaquear de todo isto y disar ríos, fontes, lagoas, rías y mares, montes y terrachán, negras y, y bosques. te falo de las grandes empresas destructivas de la guerra la vida, las mineras, las celulosas, las centrales térmicas, que cuentan con un vistabón de gobiernos y goberniños que oyen que al otro lado cuando alguna persona apresenta denuncias y evidencias delisaderas. Se si ha ido en tiempo que se realizan denuncias de peligrosos verquilos a los ríos procedentes de las minas, que fueron abiertas gracias al executivo galego do PP de Gá, unos gobiernos que desde siempre contan con los medios públicos y privativos para criticar a quien protesta si y se en defensa térrima de estas empresas muy contaminantes. Costan de tildarnos como das donón a todo, como si su único interés fuese tirar pedras contra los gobiernos sin motivo algún ni causa aparente. Saben que gracias a manipulación mediática, los grandes partidos que apoyan sin fisuras a mineralización, a feo aberto y otras industrias contaminantes que imponen el capitalismo, PP y PSOE, seguirán contando con los votos de una mayoría parvada que soca y na contra de las mentiras que le contan cuando le tocan bien de perto. Nestes días, Nense queda media cúmplice foi ben de ocultar que de novo unha fiscalía que vende de confirmar que as moitas denuncias apresentadas contra as minas por verquidos aos ríos de metais pesados e delisiviados de extrema acidez que matan a vida tiñan razón de ser e consistencia legal. Algo que saltaba a vista para quen que ver cada vez que se publicaban as redes ou nos medios alternativos e máis en aguas contaminadas ou dos verquidos evidentes. Por suposto, o asuntado PP é empeñada a minimizar estes vertidos sem preciso tal, e non iban a mudar agora, dado que seu xeringuíño Aguas de Galicia quen concede os permisos para evacuar, e os vais seguir dando, ainda que xa en 2023, a Fiscalía de Medio Ambiente de Coruña investigada a autora directora de Aguas de Galicia en relación coa autorización de vertidos concedida a mina de Sanfins. Do Concello de Lusame. Ahora, una otra fiscal pede dos años de cárcel y multas por valor de 47.000 euros y una inhabilitación especial para el servicio de cualquier actividad relacionada con actividades mineras y extractivas a los propietarios y administradores de la empresa Explotaciones Gallegas, donos del terreno donde está a mina de touro o pino, por vertidos ilegales de metales pesados extremadamente tóxicos como aluminio, cobalto, cobre y níquel zinc, al río Barral, tributario del río Ulla. Ahora una a otra alerta fecha, dado Ca camina de Eduard en Beariz figura en la lista de proyectoss estratégicos da bélica Comisión Europea, su trasdo Barrroso y romano en no noroeste de Portugal para extracción de litio, una decisión vinda desde arriba como escurantismo y una total falla de transparencia que busca priorizar el lucro económico das empresas oribados de derechositos humanos y sociais. Más nada no nuevo vaissosol o capitalismo impimpose en la que cause importantes prejuicios medioambientais. Eo desde os micros da Filispín sumo mea declaración consunta de varios colectivos da Galicia que declaran que ao igual que a sociedade organizada fui que el de parar outros proxectos tamén agora ímos a estar a calón da vicinanza para parar estes novos abusos do capital que aceptan directamente contra as nosas vidas e as asedacións vindeiras Informou como cho conto da Radio Raposeira Saúdos e saúde cinco traballadores mortos e catro feridos graves pola indefensión e avaricia dos mafiosos da industria mineira no Concello de Degaña en Asturias. A mina de Degaña tras sete anos pechada presentaba un considerable estado de deterioro. Foi reaberta o pasado verao por Blue Solving, sociedade formada por veteranos do sector. O permiso que tiña Blue Solving no lugar do accidente facultaba só a retirar material cuadros metálicos, pías e elementos da minería antigua ata 11 de abril segundo unha conselleira do Principado de Asturias tamén tiñan outra autorización no emplazamento da mesma miña para recoñecer onde queda carbón de alta calidade co cal producir grafito para fabricar baterías, placas fotovoltaicas, etc. Esta promesa dun carbón verde é a que está reabrindo antiguas explotacións mineiras. Este progreso é o que asesinou a Jorge, Rubén, Amadeu, Iván e David, todos das comarcas do Chaciana e do Alto Sil. Comarcas xa históricamente moi castigadas pola avaricia da minería, que devora vidas humanas en beneficio de empresarios tristemente conocidos como Vitorino Alonso, causalmente antigo propietario da mina de Cerredo. É unha broma de moi mal gusto que no ano 2025 siga vendo explosións de grisú no interior das minas, igual que faizen anos ou máis, A única explicación é que a empresa non use os medios necesarios para proteger aos seus traballadores. Non se pode dicir doutra forma. Por aforrar un peso, a empresa Blue Selving, dirigida por Adrián Rodríguez Rodríguez, condenou a morte a David, Iván, Amadeo, Rubén e Jorge e feriu de gravedade a catro persoas. A día de hoxe, a Unión Europea está incitando e promovendo a apertura de minas por todo o noroeste peninsular para explotar minerais como o grafito. Nas nosas mans está a facerle e defender o noso territorio ante esta agresión a nai terra e a xente que nel habitamos. Informa para Radio Félix o neto da Salleira, en o Alto Sil, membro de Radio Raposeira. Nace na Galiza a Plataforma Galega Pola Paz, unha plataforma que reúne distintas organizacións e que pretende aunar a toda a sociedade galega nun movimento que se opoña ao militarismo, a OTAN e á guerra. Os gobernos da Unión Europea pretenden impulsar unha carreira armamentística na que se está a furtar a opinión da sociedade. Esta plataforma ten a súa primeira convocatoria con data 9 de abril. Pretende que en nas sete cidades galegas as 19.30, concentrémonos en todas estas cidades para plasmar o rexeitamento da sociedade galega ao militarismo, a OTAN e á guerra. Pretende oporse ao investimento de 800.000 millóns de euros en armamento, este este investimento aprobado a marxen de calquera debate social ou a escoitar a voz da opinión pública. O seu portavoz, Marcos Baladares, informou que é unha cifra de diñeiro que non existiu para afrontar a grave crise económica do 2008 ou a pandemia da COVID, uns cartos que implica de traer fondos da sanidade, da educación ou de servicios sociais. Galiza sabedes que ten unha base da OTA na nosa cidade, polo tanto, en enferrol é importante a creación e a consolidación desta plataforma pola paz. E quedamos convidados, convocados e convocadas a esta movilización o próximo 9 de abril, as 19.30. No caso da nosa, da nosa cidade vai ser unha praza bella. Informou para Radio Filispín, Lupe Cés. Presentación do libro Alejandro Viana de Roberto Mera. A Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática e o Concello de Fene presentan o libro Alejandro Viana, un galego a fronte do rescate dos refugiados republicanos de Roberto Mera Covas, o sábado 5 de abril ás 11:30 horas na Casa da Cultura Museo do Humor de Fene. Intervirán Juventino Trigo, alcalde de FENE, Juan Galán, escritor e investigador da Memoria Histórica Democrática, e Roberto Mera, autor. Sábado, 5 de abril, 11.30 horas, en FENE, Casa da Cultura, Museo do Humor. Foi esta unha comunicación da Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática para os informativos de Radio Filispín. La cuadrilla de las olas rotas é o título da nova novela do ferrolán Miguel Castro Serantes. Unha obra de máis de 300 páxinas escritas ao longo de tres anos con oito personaxes principais que conforman unha cuadrilla de amigos. Unha oda amizade no contexto dos anos 90, segun o autor. A segunda novela de Castro Serantes está publicada por Fouco Buxan E será presentada aos sobes 10 de abril a sete Serán no Centro Cívico de Canido en Ferrol nun acto conducido por Laura Couto Ouvimos a Miguel Castro Serantes falándonos da súa segunda novela La cuadrilla de las olas rotas Muy boas André Pues si sí, sí, hasta aquí La cuadrilla de las olas rotas Novela que presentaré Los joves Desde abril A 7 de la tarde en el centro cívico de Canido Que venda damán de Foucault-Buchan Que es que organiza el acto Y que, que, que, Bacto, y que edita esta miña segunda novela En la que bueno, participa en un par de años También la antología La nueva fábrica de lápiz Gracias Uff, dios mío, como foi o proceso de creación Pois esta novela levou máis de tres anos Rematala Realmente comeza a idea Por outubro de 2019, máis ou menos E en medio da creación Do comezo da creación pois Aparece todo o tema do coronavirus Que tamén modificou un pouco o que o relato Unha novela longa Máis de 300 páxinas Onde hai oito personaxes principais E onde se move Polo plano emocional Sobre todo, a novela e eh, comeza un tanatorio e onde bueno, pois o falecido é un, un membro da pandilla do banco, un grupo de amigos desde a adolescencia. E iremos coñecendo este grupo, esta pandilla, e iremos coñecendo tanto no que na actualidade eh, onde terán que aprender, non a a vivirse un amigo, son un compañeiro, non, de, de vida e onde terán que reestructurar esa nova vida. Bueno, pois pues, como se coñeceron, como se moveron neses anos 90, xa tan lonxe anos. Pois nada, o todo sera moi sinxelo, unha presentación, levará a riendas Laura Couto, que me fará unha pequena entrevista. La cuadrilla de Los Alarrotas é unha oda á amizade, básicamente, aínda que trata moitísimos temas como pode ser a, a morte, o duelo, o paso do tempo pero, de todas formas, a amizade é o, o punto principal dela e, bueno, pues, eso é que íamos facer xo, desde abril no Centro Civil xuntarnos un grupo de, de amigas e, e de amigos e bueno, pues, celebrar algo como o nascimento dunha, dunha novela que é sempre bonito, a verdade, non? O feito da creación sempre complexo Ás veces agotador Neste caso que é unha, unha novela que Emocionalmente é moi potente Consume moito, non? Pero logo sempre cando sae a luz É o especial Apenas houve cinco lectoras beta Que coñecen o contido dela e, e agora, bueno, pois pasala ao resto do público É unha pasada Xe non engadir nada máis, André Que nada, moitas gracias como sempre a de Félix Pim Afinal acabo cabo a miña casa Convidar a xente a A ese xoves 10 de abril ás 7 da tarde aquí no centro cívico de Canido na sala de esos múltiplos bueno, pues, tereis a oportunidade de, de convencer esta novela de novo ilustrada polo gran artista Víctor G. Novas que fixo unha preciosa portada grazas <risa> Sondas informou para o boletín da Filipin André pequeno monstruo o sábado 5 de abril as comadres das letras chegan dende Compostela ate o centro cívico de Canido para presentar a unha do mediodía o seu segundo libro Cereixas roubadas unha sesión bermú literaria onde tamén haberá música en directo Flora Miranda integrante deste colectivo envíanos este audio que escoitamos de seguido para convidarnos a este acto e contarnos máis polo miúdo Quén son as comadres das letras? Bueno, en primeiro lugar, as comadres das letras queremos agradecer o acollida ao barrio de Canido, eh, a Radio Félix e eh, danos a presentación, do donos Olipiño Cereixas Roubadas. Queremos agradecer particularmente a, Ra a Roberto Taboada, do, da Asociación de Canido, e a Ana Luz Q, a súa colaboración para que este evento puidera ter lugar. Tamén queremos agradecer moito a, a Xaquín Carro Criveiro, que é o violinista da Orquesta Metropol, que nos acompaña, tocando unhas peciñas en violín. Sabemos que Cereixas Roubadas é un libro homenaxe a, a Luisa Villalta. Luisa Villalta era unha grande violinista. E na nosa presentación queremos pues, traer tamén pues, a un intérprete de violín para que nos poida acompañar. As Comadres das Letras somos un colectivo de escrita feminista que nos formamos pois ao abeiro de dous obradoiros, de tres obradoiros, e eh, que organizou a Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega en colaboración co Concello de Santiago. As profes que nos impartieron estes obradoiros foron, en primeiro lugar, Eli Ríos, que foi o xermoló da nosa do noso colectivo, e logo Andrea Núñez, e Paula Carballeira, que é tamén desta de, de comarca de Barallobre. Somos un grupo de mulleres diversas, diversas en canto a idades e en canto a profesións que nos xuntamos porque nos gusta ler e escribir. E utilizamos a escrita pois, con distintas finalidades, desde como hábito de autocuidado ata bueno, pois, co, co fin de publicar a, as nosas obras. Non? Este é o noso segundo libro. O primeiro foi Contármonos, que foi pois, unha escolma das nosas poesías e dos nosos relatos feitos nos obradoiros de escrita. En este segundo libro quixemos render homenaxe a Luisa Villalta, que foi a autora homenaxeada no Día das Letras do ano pasado. Para nós Luisa Villalta encarna o que nos tamén defendemos, pois unha moller eh, feminista, culta, eh, empoderada, eh, activista no social, que bueno, que non sempre foi valorada en vida, ¿no? e que, de feito, nos costou bastante traballo recopilar toda a súa obra foi para nos unha fonte de inspiración grande, por iso acabamos compuñendo cereixas roubadas, roubándolle esta expresión. Cereixas roubadas é unha expresión roubada a propia Luisa. E, de feito, moitas de nós o que fixemos foi ler pequenos fragmentos, ler a súa obra, e roubarlle pequenas expresións, frases, versos ou palabras, facer as nosas propias composicións coas súas propias expresións. Tamén nos inspiramos noutras obras que outras mulleres foron facendo ou foron publicando sobre Luisa Villalta, por exemplo, Alma de violino de Bea Maceda e Elir Ríos, ou as obras de Monsedo Pico, Eva Veiga, Pilar Pallares e outras. Queremos tamén recoñecer a nosa compañeira Marga doval, que foi que nos fixo o Limiar de cereixas roubadas. A parte máis especial do noso libriño é unha composición poética a 13 mans, bueno, a 26 mans, a 13 autoras, que se chama Renga. O Renga é un poema de orixe xaponesa que está composto por mulleres e no cal, pois unha muller comeza escribindo a súa estrofa e a seguinte muller collo último verso da estrofa da anterior e comeza a partir dai. E así fan unha composición colectiva. Convidamos a acompañarnos no Centro Cívico de Canido o sábado 5 a 1 da tarde nun vermo literario coas comadres das letras a presentar o noso libriño Cereixas roubadas, no que haverá música haverá un violinista en directo o Xaquín Carro, e recitaremos o noso renga, o noso poema de composición colectivo de, de mulleres. Tamén nos acompañará unha libreira que é Ana Breixo da librería Brete, de San Sadurniño para que queira pois adquirir o libro. Informou Flora Miranda e Ana Lucecu para a Radio Filispín. Esta fim de semana, o Centro Social Artábia convida-vos a participar em três atividades que unem cultura com a atividade física e a reivindicação. A primeira é já na sexta-feira, 4 de abril, na qual se projetará o documental DEP. A siglas são de Destruir el Plan, que posiciona o relato na destruição planificada da sanidade pública galega. Posteriormente, haverá falado com Pablo Pérez Hermida médica de família no Centro de Saúde das Pontas, assim como com outras representantes da plataforma SOS de Sanidade Pública em Ferrolterra. No sábado 5 de abril, pela manhã, sobre as 11h30, dará começo o roteiro pelas fregas do BEMO lado das Pontas, com o Convívio incluído e ainda uma visita ao museu O Começo das Cosas que é o Museu de Brinquedos Tradicionais e Outras Curiosidades. Esta atividade é fruto da parceria entre o Centro Social Artábia e o Coletivo Brincarmos. Para se apontar a esta atividade, é que chamar o número de Sabela, o 605144843 ou, ou então escrever um e-mail ao correio eletrônico brincarmos Ainda no sábado 5 de Abril, mais pela noitinha, sobre as 22 horas, haverá a Noite de Metal dentro do local do Centro Social Artabria. Desta temos duas bandas de metal galego, Urco e Cicistia, de quem estamos a escutar um tema do seu EP mais recente. Informa para a Rádio Filispim, Jorge Mirancos. Estamos no tramo final dos informativos semanais da Radio Filispín. Unha última notada xenda a Plataforma SOS Sanidade Pública convócanos a todas e todos a unha manifestación en Compostela o domingo 6 de abril. Xa sabedes, os incrementos cos concertos da sanidade privadas, as longas listas da Garda, alertando o perigo que supón as políticas do Partido Popular para a saúde dos galegos e galegas. E con música marchamos. O ferrolán Baldo Martínez, co seu sexteto, fará unha parada en Ferrol presentando o so seu último proxecto, Música Imaginaria. Sete movimentos en forma de jazz. Será o vindeiro Benres 11 de abril a xoito e media no Teatro Jofre de Ferrol. Saúde a todas e todos ate o vindeiro boletín da Filispín.